Ти ж не думаєш, що вона була закохана? Ні, якщо й була, то тільки в його півтора мільйони. Чудово, продовжив я. Вона ж не якась там страшилка. Ти гадаєш, Ганвард був єдиним чоловіком, який колись втратив через неї голову. Ага, зрозумів. вигукнув Угар і про те, що цілком міг існувати ще якийсь молодик, у якого не було півтора мільйона, який не хотів так просто програти бій тому, хто їх має. Можливо, можливо. Тож киньмо, чорт забирай, усі ці гарненькі зачіпки і гляньмо на справу з іншого боку. Домовились, сказав він. Отже, завтра з самого ранку ми починаємо шукати суперника Ганворта в боротьбі за лапку цієї киці». Розумно чи ні, але саме так ми й вчинили. Закинули всі ці гарні докази на дно шухляди, замкнули її і забули про них. А тоді взялися за пошуки знайомих чоловіків Креди Декстер, аби спробувати виявити серед них убивців. Але це виявилося зовсім не так просто, як ми собі уявляли. У її минулому ми не виявили жодного чоловіка, якого можна було б вважати претендентом на її руку – вони з братом мешкали в Сан-Франциско вже три роки. Ми простежили кожен їх крок за весь цей час. Від однієї квартири до іншої. Опитали навіть тих, хто знав їх лише в обличчя, і ніхто не зміг назвати нам бодай одну людину, окрім Ганварта, яка б цікавилася цією жінкою. Ніхто, просто кажучи, не бачив біля неї нікого, крім Ганверта або брата. Ці результати, якщо і не просунули нас уперед, то принаймні переконали, що ми на правильному шляху. Ми були впевнені, у її житті обов'язково був ще якийсь чоловік за ці три роки, крім Ганварта. Вона не з тих жінок, або ми в ній сильно помилялися, які залишаються байдужими до уваги з боку чоловіків. Природа щедро обдарувала її рисами, що приваблюють протилежну стать, а якщо існував інший чоловік – то сам факт того, що він так старанно ховався, вже свідчив про його можливу причетність до вбивства Ганварта. Нам не вдалося з'ясувати, де Декстри жили до переїзду в Сан-Франциско, але цей період їхнього життя нас особливо і не цікавив. Звісно, існувала можливість, що на сцені раптом з'явився якийсь давній коханець, проте в такому разі простіше було б виявити їхній новий зв'язок, аніж розкопувати старий – не залишалося жодного сумніву, як підтвердило наше розслідування, що Чарльз Ганворд мав рацію, вважаючи Декстерів шукачами багатства. Усе їхнє поводження на це вказувало, хоча дії цієї підозрілої парочки і не мали виразного кримінального характеру. Я ще раз узявся за креду Декстер і провів у її квартирі цілий день, ставлячи запитання за запитанням. Усі вони стосувалися її колишніх романтичних зв'язків. Кого вона покинула заради Ганварта і його мільйонів? І щоразу відповідь була одна – нікого. Відповідь, у яку я не вірив. Ми наказали стежити за кредою Декстер цілодобово, але це не допомогло просунутися в пошуках ні на сантиметр. Можливо, вона здогадувалася, що за нею стежать. У всяком разі вона рідко виходила з дому, і тільки з найневинніших причин. Ми наказали тримати її квартиру під наглядом, незалежно від того, була вона всередині чи ні. Ніхто не з'являвся. Ми організували прослуховування її телефону безрезультатно. Перехоплювали її пошту, жодного листа, навіть рекламного. Тим часом з'ясувалося, звідки взялися три газетні вирізки, знайдені в Гаманці. З рубрик особистих оголошень Нью-Йоркської, Чикагської та Портенської газет. Оголошення в Портлендській з'явилося за два дні до вбивства, в Чикагській – за чотири, в Нью-Йоркській – за п'ять. Усі ці газети були в продажу в кіосках Сан-Франциско в день вбивства, тож будь-хто, хто хотів заплутати слідство, міг їх купити. Паризький агент нашого відділення виявив не більше і не менше шістьох Емілів Бонфі і йшов по сліду ще трьох. Але ми з Огаром більше не забували собі цим голову. Ми остаточно відмовилися від попередньої версії і були повуха зайняті пошуками суперника Ганварта. Минали дні. Справи стояли саме так, коли настав час повернення Меддена Декстера з Нью-Йорка. Наше відділення там не спускало з нього очей і повідомило про його від'їзд. Тож я знаю, яким потягом він прибуде. Я хотів поставити йому кілька запитань до того, як він побачиться з сестрою, він міг задовольнити мою цікавість, за умови, що я зустрінусь з ним раніше, ніж сестра встигне порадити йому тримати язик за зубами. Якби я знав Медина обличчя, то міг би перехопити його ще в Окленді, коли він виходитиме з вагона. Але я ніколи його не бачив, і брати з собою Чарльза Ганворта чи когось іншого для опізнання мені не хотілося. Тож зранку я поїхав до Сакраменто і сів там у той самий потяг, яким їхав Декстер. Я вклав свою візитівку в конверт і передав його станційному хлопцеві, а сам пішов слідом через усі вагони, слухаючи, як той вигукує. «Містер Декстер! Містер Декстер!» В останньому вагоні на оглядовому майданчику худорлявий темноволосий чоловік у добротному твідовому костюмі обернувся і простяг руку до посильного. Я стежив за ним, поки він нервово розривав конверт і читав мою візитівку. Підборіддя в нього трохи тремтіло, ознака слабкої вольової натури. Вік чоловіка я оцінив у 25-30 років. Волосся з проділом посередині, гладенько зачесане назад, великі виразні карі очі, правильний маленький ніс, дуже червоні ніжні губи і акуратні каштанові вусики. Коли він відірвав погляд від моєї візитівки, я сів на вільне місце навпроти. «Містер Декстер?» «Так», – відповів він. «Ви, мабуть, хочете поговорити зі мною у зв'язку зі смертю містера Ганворта?» «Саме так. Я хочу поставити вам кілька запитань, і оскільки я якраз був у Сакраменту, подумав, що можу зробити це просто в потязі, і не займу вас багато часу. Якщо я чимось можу допомогти...» промовив він. «Будь ласка». «Але я вже все розповів детективам у Нью-Йорку, і це їм не дуже допомогло». «Річ у тім, що відтоді, як ви виїхали з Нью-Йорка, ситуація дещо змінилася», сказав я, уважно стежачи за його обличчям. «Те, що раніше здавалося неважливим, тепер може виявитися надзвичайно суттєвим». Я замовк. А він облизав губи і уникав мого погляду. Мені здалося, що він помітно нервує – я зробив паузу, удаючи, ніби замислився. Я був упевнений, якщо добре розіграю свою партію, то виверну його на виворіт. Він справляв враження людини, зробленої з не дуже міцного матеріалу. Ми сиділи, схиливши голови одне до одного, щоб інші пасажири не чули нашої розмови. І це мені тільки на руку. Кожен детектив знає, значно легше добитися зізнання від людини зі слабким характером, якщо наблизитися в притул і дивитися просто у вічі. Підвищувати голос я, звісно, не міг, але навіть сама ця близькість давала мені перевагу. «Хто з приятелів вашої сестри?» – нарешті сказав я, окрім містера Ганварта. Особливо, скажімо, приділяв їй увагу. Він голосно ковтнув, подивився у вікно, потім швидко на мене і знову у вікно. «Чесне слово, не знаю». Окей, тоді спробуємо інакше. Перерахуйте по черзі всіх чоловіків, які цікавилися нею, і які цікавили її. Він не відривав погляду від вікна. Ну ж бо, хто перший? тиснув я. Він кинув на мене загнаний, майже відчайдушний погляд. Розумію, як це звучить, але я, її рідний брат, не можу назвати жодного чоловіка, який би подобався Креді до знайомства з Ганвартом. «Вона, наскільки мені відомо, ніколи не мала жодних почуттів до когось. Можливо, був хтось, про кого я не знаю. Але це й справді звучало безглуздо. Кредо Декстер, гарненьке кошенятко, як її окрестив Огар, навряд чи лишалося б довго без уваги з боку чоловіків. Щуплий красунчик, що сидів переді мною, очевидно брехав. Іншого пояснення не було. Я взявся за нього всерйоз». Але коли під вечір ми під'їжджали до Окленда, він усе ще вперто твердив, що Ганвард був єдиним залицяльником його сестри, про якого йому щось відомо. А я вже точно знав, що припустився помилки, недооцінив Медена Декстера і погано розіграв свої карти, намагаючись витуснути з нього все надто швидко, надто очевидно давши зрозуміти, що мене цікавить. Він виявився значно міцнішим, ніж я думав» або значно більше зацікавленим у тому, щоб приховати вбивцю Ганварта. Але був один позитивний момент. Раз Декстер брехав, а в цьому не могло бути сумнівів, отже суперник Ганварта таки існував. І цей майже родич або підозрював, або точно знав, що саме цей суперник і прикінчив старого. Сходячи з потяга в Окленді, я розумів, що зазнав поразки і вже нічого цікавого з нього не витягнув, Принаймні, сьогодні. Та все ж я тримався поруч і не відставав, коли він сів на пором до Сан-Франциско, хоча декстор і не приховував, що моя присутність йому остогидла. Завжди є шанс, що станеться щось несподіване, тож я продовжував задавати йому питання, і тоді, коли пором уже відійшов від берега. Невдовзі до нас підійшов чоловік, кремезний здорувань у легкому плащі з чорною сумкою, Привіт, Медене, привітався він, підходячи з простягнутою рукою. Я щойно проїхав і якраз намагався згадати твій номер телефону, додав він, поставив сумку і по-дружньому потиснув йому руку. Меден Декстер обернувся до мене. Це містер Сміт, представив він хлопця і, назвавши моє прізвище, додав співробітник детективного агентства Континенталю в Сан Франциско. Це уточнення, без сумніву, з метою попередити Сміта, змусило мене напружитися і стати пильнішим. Утім, пором був набитий людьми, навколо нас стояло чоловік сто. Я розслабився, чемно всміхнувся і потис Сміту руку. Хто б він не був, який би зв'язок не мав з убивством, а якщо й не мав жодного, то чому Декстер так квапливо і незграбно його попередив? Тут він нічого зі мною зробити не міг. Люди навколо давали мені перевагу. Це була моя друга помилка того дня. Ліва рука Сміта занурилася в кишеню плаща, точніше, в один із тих вертикальних розрізів, що бувають на деяких плащах, через який можна дістатися до внутрішніх кишень, не розстібаючи гудзиків. Його долоня зникла в цьому розрізі, розсунула поли настільки, що я побачив піднятий дулому автоматичний пістолет» якого, окрім мене, ніхто не міг помітити, спрямований мені в живіт. «Вийдемо на палубу», – спитав Сміт, але це був наказ. Я вагався, не хотілося мені залишати всіх цих людей, що стояли і сиділи сліпі довкола нас. Але Сміт не виглядав обережним. Схоже, він цілком міг знехтувати навіть сотнею свідків. Я розвернувся і пішов крізь натовп. Права рука Сміта дружньо лежала мені на плечі, коли він ішов за мною. Ліва стискала пістолет, схований під плащем і притиснутий до мого хребта. На палубі не було жодної душі. Над паромом і водою клубився важкий туман, вологий, мов, дощ. Туман зимових ночей у затоці Сан-Франциско, який зігнав усіх пасажирів донизу. Він висів над нами, густий і непроглядний, Через нього я не бачив навіть краю парома, хоч і світло ліхтарів пробивалося крізь темряву. Я зупинився. Сміт штовхнув мене в спину. «Далі, далі, щоб поговорити спокійно», – проворчав він мені у вухо. Я пішов далі, поки не опинився біля перил. Усю потилицю раптом обпекло вогнем. Крихітні іскри світились у темряві перед очима, почали зростати і обрушились на мене. Напівсвідомість. Я зрозумів, що машинально намагаюся втриматися на поверхні і вибратися з плаща. Потилиця розривалася пульсуючим болем. Очі пекло. Я відчував, як важко мені, наскільки я насичений водою, ніби випив кілька галонів. Туман стелився над водою низько і густо. Крім нього, я нічого не бачив. Коли нарешті вдалося скинути з себе сковуючи рух плащ... У голові трохи прояснилось, але разом із поверненням свідомості прийшов і біль. Якийсь вогник спалахнув ліворуч, невиразно і одразу згас. Крізь палину туману звідусіль різними голосами підвивали проти сирени. Я перестав гребти і піднявся на спині над водою, намагаючись зрозуміти, де я. Невдовзі мій слух вловив ритмічне виття сирени з Алькатрасу. Але воно нічого мені не давало. В тумані воно здавалося відокремленим, без напрямку, ніби лунало згори. Я був десь у затоці Сан-Франциско, і це єдине, в чому я був певен. Підозрював, що течія несе мене в бік Голден-Гейт. Минуло ще трохи часу, перш ніж я усвідомив, що залишив маршрут оклендських поромів. Жоден з них давно вже не пропливав повз мене. І я був радий, що зійшов їм із дороги. В такому тумані пором радше розчавив би мене, ніж орятував. Вода пронизувала холодом, тому я перевернувся і почав працювати руками з достатньою енергією, щоб розігнати кров, але водночас не витрачати надто багато сил, поки не з'явиться певна мета для моїх зусиль. Якась сирена почала вити все ближче і ближче, з'явилися вогні порома. «Це пором із Сосаліто», – подумав я. Він наблизився досить близько, і я завив так, що в мене перехопило подих і заболіло горло. Але сирена заглушала мій голос, наче наумисне. Пором пройшов повз, і туман замкнувся за ним. Течія тепер стала ще сильнішою, а спроби привернути увагу забрали залишки сил. Я перевернувся на спину, і відпочиваючи, дозволив хвилям нести мене, куди заманеться. Раптом переді мною знову блиснув вогник. Мигнув на секунду і згас. Я заволав, замахав руками і ногами, як навіжений, намагаючись доплисти до місця, де його бачив. Але більше він не з'явився. Мною опанувала апатія, розуміння марності всіх зусиль. Вода вже не здавалася холодною. Мені стало тепло, і тіло хопило приємне, заспокійливе затипання. Потилиці я вже не відчував, взагалі нічого не відчував. Я не бачив жодних вогнів, чув лише навколо, попереду, позаду, звідусіль стогони протитуманних сирен, стогони сирен, стогони сирен. Якби не ці стогони, я вже припинив би всякий опір». Вони залишились єдиним неприємним відчуттям. Вода була лагідна, втома заколисувала. Але сирени мене вимучували. Я проклинав їх останніми словами і вирішив плисти доти, доки не перестану їх чути. А тоді в тихому і ніжному тумані заснути. Час від часу я провалювався в забуття, щоб знову дозволити сиренам розбудити мене. Кляті сирени! «Кляті сирени!» – голосно бурмотів я раз по раз. Невдовзі одна з них почала насідати ззаду, ставала все пронизливішою і настирливішою. Я перевернувся на спину і чекав. З'явилися вогні. Мутні, розмиті. Я обережно, намагаючись уникнути будь-якого плюскоту, відплив у бік. Як тільки ця напасть мене, я зможу заснути. Я тихо захихотів, коли вогні підійшли зовсім близько, відчуваючи безглузду радість від того, як спритно мені вдалося сховатися. Кляті сирени. І тут життя, жага життя накотилася на мене, наче велетенська хвиля. Я заволав до прома, що пропливав повз, і кинувся до нього з усіх сил. Не припиняючи гребти, я задирав голову і кричав. Коли я вдруге за цей вечір прийшов до тями, то зрозумів, що лежу обличчям догори на трясучому багажному візку. Навколо рухалися люди. Проходячи повз, вони з цікавістю поглядали на мене. Я сів на візку. «Де ми?» – запитав я. Мені відповів невисокий червонощокий чоловік у формі. «Підходимо до Сосоліто! Не рухайтеся! Ми відвеземо вас у лікарню!» Я озирнувся. А коли цей пором повертається в Сан Франциско? Одразу ж. Я зіскочив із візка і попрямував назад. Мені треба до Сан-Франциско, пояснив я. Півгодини по тому, тремтячи й згортаючись від холоду у вологому одязі, стискаючи щелепи, щоб зуби не торохтіли, я сів у таксі на водному вокзалі і поїхав додому. Там я випив півпляшки віски. Розтерся жорстким рушником, поки шкіра не почала пекти. Тоді можна було сказати, що я знову відчув себе людиною, якби не клята втома і неючий біль у голові. Я подзвонив Огару і попросив терміново приїхати до мене, а потім набрав номер Чарльза Ганворта. «Ви вже бачилися з медином Декстером?» – спитав я. «Ні, але ми говорили телефоном. Він подзвонив мені одразу після повернення». «Я запропонував зустрітися завтра вранці в конторі містера Абернеті, щоб обговорити справу, яку він улагоджував для батька. Ви можете зателефонувати йому зараз і сказати, що вам потрібно терміново виїхати з міста, що ви їдете рано вранці, і хочете зустрітися з ним сьогодні ввечері. Якщо ви наполягаєте... Чудово. Зробіть це, будь ласка. Зараз я заїду за вами, і ми вирушимо туди разом». «А що?» «Усі пояснення при зустрічі», – відрізав я і поклав слухавку. Огару увійшов саме тоді, коли я закінчував одягатися. «То він щось тобі сказав?» – спитав сержант-детектив, знаючи, що я збирався перехопити Декстера в потязі і допитати його. «Так», – відповів я зірким сарказмом. «Але я вже про це забув. Я проїхав з ним увесь шлях від Сакраменто до Окленда і не витяг із нього ні слова». Коли ми сіли на пором через затоку, він познайомив мене з якимось хлопцем, назвав його Смітом і одразу сказав йому, де я працюю. І зверни увагу, усе це відбулося на переповненому поромі. Містер Сміт приставив мені пістолет до живота, вивів на палубу, а потім тріснув чимось по потилиці і швиргонув у воду. — Ну ти даєш! — Огар посміхнувся, а потім насупив брови. — Схоже, що саме цей сміт нам і потрібен. Саме він і прибрав Ганварта. — Але навіщо ж йому було так світитися, викидаючи тебе за борт? — Не розумію, — зізнався я, приміряючи, який з капелюхів менше тисне на мою розбиту голову. Декстер здогадався, що ми шукаємо когось із давніх залицяльників його сестри. І, мабуть, вирішив, що я знаю значно більше, ніж є насправді. Інакше не діяв би так поспіхом одразу вказавши Сміту, ким я працюю. Можливо, коли Декстер злякався і попередив Сміта на поромі, той вирішив, що я от-от візьмуся за нього, тому й зробив відчайдушну спробу мене прибрати. Але ми це скоро з'ясуємо, – закінчив я, коли ми підійшли до таксі, що чекало на нас. – Ти ж не сподіваєшся побачити сьогодні Сміта ще раз? – спитав Огар. – Ні, він, напевно, заляже на дно і чекатиме, як розгортатимуться події – але Медден Декстер має залишатися на видноті. Це йому вигідно. На момент убивства Ганворта в нього є незаперечне альбі, і оскільки він вважає мене мертвим, то чим природніше він себе поводитиме, тим йому безпечніше. Безперечно, він усе знає, хоч і не обов'язково безпосередньо замішаний. Здається, він не виходив на палубу за нами. У будь-якому разі зараз Декстеру дома, і цього разу він говоритиме... Цього разу він скаже все. Коли ми під'їхали, Чарльз Ганвард стояв на сходах перед парадним входом. Він сів у таксі, і ми вирушили до Декстерів. У нас не було часу відповідати на запитання, якими він засипав нас із кожним обертом коліс. «Він удома і чекає на вас?» – спитав я. «Так». Ми вийшли з таксі і увійшли в під'їзд. «Містер Ганворд до містера Декстера!» сказав він філіпінцю на комутаторі. Філіпінець зателефонував. Прошу вас, запросив він нас. У двері квартири Декстерів я обігнав Ганворта і натиснув кнопку дзвінка. Двері відчинила кредит Декстер. Її бурштинові очі розширилися, а усмішка застигла на обличчі, коли я пройшов повз неї вглиб квартири. Я швидко перетнув передпокій і звернув у першу ліпшу кімнату, за двори якої пробивалося світло, і зіштовхнувся носом у ніс зі Смітом. Ми обидва остовпіли, але його подив був більшим за мій. Жоден із нас не очікував зустріти іншого. Та якщо я знав, що він живий, то Сміт мав усі підстави вважати, що я лежу на дні затоки». Я скористався його заціпенінням, зробив два кроки вперед, перш ніж він устиг щось багнути. Його рука рванулася донизу. Мій правий кулак врізався йому в обличчя з усією вагою кожного з моїх 90 кілограмів, підсиленої спогадами про кожну секунду в холодній воді і кожен пульсуючий удар у розбитій голові. Рука, що тяглася за пістолетом, надто пізно повернулася, аби захиститися. Щось хруснуло, коли мій кулак зустрівся з його обличчям. Передпліччя в мене затерпло, але сміт упав і лежав нерухомо. Я перестрибнув через нього і кинувся до дверей по інший бік кімнати, лівою рукою витягаючи револьвер. «Декстер десь тут», – гукнув я Огару, який саме заходив разом із Кредою і Ганвартом. «Будь обережний». Я пробіг кімнатами, розчиняючи шафи і заглядаючи в усі кути, але нікого не знайшов Потім повернувся туди, де кредит Декстер за допомогою Ганворта намагалася привести до тями нерухомого Сміта Сержант-детектив глянув на мене через плече «Ти знаєш, хто цей жартівник?» – спитав він «А вже ж, мій приятель Сміт» «Ганворт каже, що це Меден Декстер» Я подивився на Чарльза Ганворта, і той кивнув. «Це меден Декстер?» – підтвердив він. Ми поралися над Декстером з десять хвилин, поки він не розплющив очі. Щойно він сів, ми засипали його запитаннями і звинуваченнями, сподіваючись добитись свідчень, поки він ще не оговтався. Але хлопець виявився зовсім не таким слабаком. «Можете садити мене, якщо хочете?» – процедив він. Що треба, скажу своєму адвокату і тільки йому. Оце й усе, що ми з нього витягли. Креде Декстер, яка відступила вбік, коли її брат прийшов до тями, стояла трохи осторонь, пильно дивлячись на нас. Раптом вона підійшла ближче і торкнулася мого плеча. Які у вас докази проти нього? кинула вона виклично. Цього я не скажу, перервав я. Але можу повідомити, що ми дамо йому змогу довести в гарному новому залі суду, що це не він убив Леопольда Ганварта. Він був у Нью-Йорку. А от і ні. Він послав туди свого дружка під іменем Меддена Декстера, щоб той владнав справи містера Ганварта. А сам зустрівся з ним сьогодні на поромі, щоб забрати папери, пов'язані з угодою з компанією BFF Iron Corporation. «І зрозумів, що ми випадково дізналися правду про його алібі, чого, до речі, тоді ще я і сам не розумів». Вона різко обернулася до свого брата. «Це правда?» Він насмішковато скривив губи і продовжив обмацувати щелепу в тому місці, куди влучив мій кулак. «Осе, що треба, я скажу адвокату», – повторив він. «Ах так!» – вибухнула вона. «Тоді я скажу все, що треба. Тут і зараз!» Вона знову повернулася до мене. «Меден мені зовсім не брат. Моє прізвище – Айвз. Ми познайомилися з Меденом чотири роки тому в сент луїсі десь рік подорожували разом, а потім приїхали до Сан-Франциско. Він був шахраєм і досі ним є. З містером Ганвартом він познайомився десь 6-7 місяців тому і намагався втюхати йому фальшивий винахід. Він кілька разів приводив його сюди, представивши мене як свою сестру». Ми поводилися як родичі. Згодом, після кількох візитів містера Ганворта, Меден вирішив грати по-крупному. Він зрозумів, що містер Ганворт закохався в мене і що можна буде витягти з нього більше шантажем. Я мала фліртувати з жертвою, доки не отримую над ним повної влади. Поки ми не оплутаємо його так, щоб він не міг вирватися. Поки його не застукають у компрометуючих обставинах. А тоді... Ми мали добре почистити його гаманець. Якийсь часу все йшло як по маслу. Він закохався в мене по-справжньому і зрештою зробив мені пропозицію. Цього ми не передбачили. Ми планували шантаж, але коли він освідчився, я спробувала відмовити Медена від нашого задуму. Так, звісно, гроші містера Ганворта мали для мене значення, але я й сама трохи закохалася у нього самого. Він був у всьому чудовий приємніше за будь-кого, кого я знала до того. І ось я розповіла про все Меддену і запропонувала змінити наш план, щоб я могла вийти за Ганворта. Я пообіцяла, що Медена не буде нестача в грошах. Я знала, що зможу отримати від містера Ганворта все, що захочу. Я була з Меденом чесною. Я любила містера Ганворта, але саме Меден його знайшов і познайомив нас, тож я не хотіла залишати його з порожніми руками. Я хотіла зробити для нього все, що могла. Але Медден і слухати не хотів. У майбутньому він би отримав більше грошей, якби послухав мене. Але він хотів хоч трохи, зате одразу. І, що ще дурніше, у нього стався один з його нападів ревнощів. Якось уночі він побив мене. Це була остання крапля. Я вирішила його позбутися. Я сказала містеру Ганворту, що мій брат категорично проти нашого шлюбу. Та він і сам бачив, як Меден до нього ставиться. Тоді він вигадав відправити його на схід, укласти якусь угоду з металургійною компанією, щоб прибрати з дороги, поки ми не поїдемо в медовий місяць. Ми гадали, що зможемо його обдурити, хоча я мала б здогадатися, що він щось запідозрить. Ми збиралися зникнути принаймні на рік. Я сподівалася, що цього вистачить, аби Меден забув про мене або щоб я зібралася з духом і змогла йому протистояти, якщо він почне нам заважати. Коли я почула про вбивство Ганварта, то одразу подумала, що це Менден. Але дізнавшись, що наступного дня він уже був у Нью-Йорку, я докоряла собі за підозри. Я раділа, що це не він, а тепер вона підскочила до колишнього спільника. А тепер я страшенно рада, що тебе повісять, йолопи. І знову обернулася до мене. Тепер це вже була не гарненька киця, а розлючена фурія з оголеними зубами і кігтями. Як виглядав той тип, що їздив замість Медена в Нью-Йорк? Я описав зовнішність свого попутника з потяга. "Ха, Айвенфельтер", сказала вона після короткої паузи. «Колись вони з Меденом працювали разом. Напевно, він зараз переховується в Лос-Анджелесі. Притиснять його, і він розколиться. Слабак ще той». Можливо, він дізнався про аферу Меддена вже потім. Ну, як тобі таке? Вона плюнула Меддену просто в обличчя. Непоганий початок, а? Ти зіпсував мені свято. А тепер я зроблю все, щоб допомогти їм відправити тебе на шибеницю. І вона так і зробила. З її допомогою не склала труднощів знайти відсутні докази і затягти йому на шию за шмур. Думаю, ніякі докори сумління щодо Медена не зіпсували кредит-декстер задоволення від володіння 750 тисячми доларів. Зараз вона поважна пані, а я радий, що позбавив світ одного шахрая. Текст читав Ярослав Макеєв